Вони не те, що деякі людці своєї мови не цураються. Вороняча мова У столичний ресторанчик завітала пара. Він жвавенький, веселенький, а вона як хмара. Принесли петво і страви, сердиться персона. Мені противно, є то кушать, ето вже ворона. Остав офіціантик. «Вот тебе так штука, ви ж утку заказали, я то єсь вамутка. Підхопилася персона з місця мого шпарина, «Ви суеті нам ворону, а мені нужна жаріна!» Тарас Бульба у Києві В темну нічку Петрівоцьку сон мені приснився, що славетний Тарас Бульба в Києві з'явився. Іде козак хрещатиком, іде бадьориться, яка ж каже у нас гарна та пишна столиця. Хотів би я поїздити, на все подивитися. Якби дали ту карету, що без коней мчиться. Ой, не ходив козак славний вчитися до бурси, закінчив у Києві любительські курси. Міліція за успіхи шоферу Тарасу дала права любителя найвищого класу. Гукнув козак, «Не хочу я, ні болги, ні зіла, дайте мені, запорозця, то буде до діла». Підкотили запорозця, смикнув він дверцята та й спробував дуже плеків кабіну пропхати. Як не бився, не мостився, не пуска залізу. Хотів спину просунути, і спина не лізе. Ой, сів славний запорожець верхи на машину та й заспівав нову пісню, а не старовинну – Спасибі ж вам, сини мої, за добрую ласку, Що назвали запорожцем дитячу коляску. Гуля козак по столиці, Любо подивиться, Зайду, думав, вареничну, треба підкріпитися. Зайняв чергу біля входу, Дійшов до роздачі. Дали йому варенички, Дрібненькі, дитячі. Узяв козак тарілочку малесеньку в руки, Чого це ви дали мені весь чотири штуки? Подавайте, голубоньки, з макітрую просто. Не рахуйте, скільки буде, сто чи дев'яносто. Притаскали козакові кастрюлю добрячу, ще й сметани полумисок дали на додачу. Поїв козак, подякував за обід хороший і сипонув касирові цілу жменю грошей. Пішов бульба, а в касира розладилась каса. Не полічать. Тільки порції пішло на Тараса. Зазнав славний Запорожець пригоди сумної, коли пізно ввечері зайшов до пивної. Привітався, поклонився, та й питає жінку: "А по чим ви поніматку продаєте шинку?" "Що?" схопилась продавщиця, дебелюща жінка. "Що за хохма? Що за штучки? Що то за шпінка? А Тарасі я про шинку, пань матко, питаю. Не чудіті, даже слова такого не знаю. Козакові січовому стало млосно і жарко, люди добрі. Що верняка, що Мелешенкарка. Народ її припогано і гріє, і годує, а воно таке невдячне мовою гордує. Злий, сердитий козерлюга вибіг. Із пивної гульк сержантик виглядає з будки голубої хлопче, Крикнув Запорожець. «Коханий, нащадку, ти сидиш тут при погонах, певно для порядку. Знаєш же, синку, що до шинку вперлась молодиця, для якої наша мова славна не годиться. Верне пику поганюще від моєї мови». А сержантик виткнув носа. «Папаша, да що ви?» Захитався Запорожець, назад поточився. «З того часу вже ні разу він мені не снився». Найсильніша мова У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт собаці присягався. Більш не буду нявкать. Щоб міцніла дружба наша, научуся гавкать. А коти і кошенята занявчали хором рідну мову забувати, як тобі не сором. Те, почувши, розізлився, розлютився псище і загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, ви ж гади довгохвості, я вас наскрізь бачу, пам'ятайте, мов немає кращих за собачу, тож давайте поміркуємо, в кого мова краща, чи не в того, хто сильніший.